Първата идея английски афоризми. Истината има спокойно сърце. Науката не е нищо друго, освен замяна на невежеството с друг вид невежество. Никога не тревожи тревогата. Не тревожи тревогата, и тя няма да те тревожи. По друг начин мога да окажа, ако имаш един малък проблем, не прави усилия да го осложняваш. Прави други усилия. Страхувай се от гнева на търпеливия и спокойния човек. Прошката е начин да изгониш врагът отвътре. Не съдбата е сляпа, а ние сме слепи. Много наши приятели са краци на време и енергия. Може да се окаже, че врага е по-полезен. Врага рядко го виждаш и той събужда нещо в тебе, държите буден. При приятели се отпускаш и пилееш такава енергия, може да се случи такова разхищение, и после връщане няма. Хората са усъвършенствали всичко, с изключение на самите себе си. Съмнението е предател на човека. Никога не и това, което не разбираш. Особено изкуство е това да знаеш на кое да не обръщаш внимание. В живота си всеки човек е длъжен да извърши собствените си грешки. Те ще го въведат в пътя. Мога да го обясня така. човекът е голям майстор, творец на своето нещастие. Той си твори строго специфични трудности, нещастия и страдания. Точно от тях ще израсне. Той има нужда от тях. Това е него стар път, стар начин на мислене, стар начин на самоизликуване. Човекът е ваятел. Човек е такъв, каквото е неговото минало. Чистата съвест е постоянен празник. Оплакването е презиране на самия себе си. Много по-важно е не какво четем, а с каква цел четем. Който води война с другите, той не е изключил мир с самия себе си. Горкоти, ако всички говорят само хубаво за тебе. Величие може да постигне само този който вижда и разбира своето нищожество. Който иска да напише книга за векове, трябва да използва невидимо мастило. Съдбата владее всичко, но не владее любовта. Едно добро сърце струва повече от всички глави на света. Нека бъдем благодарни на огледалото, че разкрива само външния ни вид. Съществуват три пола – мъже, жени и свещенници. Хаосът е ред, който ние не разбираме. Да излъжеш дявола не е грех, но трябва мъдро да го излъжеш. Нещастието е велик учител, велик преподавател. Когато нищо не помага, нещастието се стоварва. Работата, която работим с любов, тя е, която ни изцелява. Никога не влиза и в дружба с човек, който дълбоко не можеш да уважаваш. Там, където няма воля, няма и разумен път. Нищо не е съвършено в човешките изобретения. Чувал съм страшен самолет, последна дума на модата, падна в блатото. Само духа никога не пада. Опрощението, опрощение ни дава не свещеника, а самия изповед. Самата изповед. Затова моят съвет е, който иска да се изповяда за всичко, да се разтовари, да направи една метла на тези паразити, да се заключи, сам да се каже всичко искрено пред Бога, ще го чуят, ще го видят чистите същества. И той ще се разтовари и това може да го тласне напред. Разбира се, ако е много искрен. Наистина, странно е желанието да придобиеш власт, за да си изгубиш свободата. Тук се сещам, понеже сега правя декемврийските лекции за ини бисери, се сетих за... Даже и политика може да влезе в рая, но ако е умрял като дете, още от много-много малък, тогава рая му е почти сигурен. Така, желанията нямат почивен ден. Както знаете, желанията не са любов. Това са тревожни същества. Има ли човек желания, особено много желания, той е напълнен с такива същества. Това, което отвътре променя външните влияния, е Духът. Несравнимо удоволствие е да гледаш от висотата на истината, от висотата на Духът. Няма нищо по-заблуждаващо от очевидните неща. Обикновено хората казват факт. Нищо подобно. Зат факта има съвсем други неща на други нива. Животът прилива, но мъртвият човек не живее. Само ще ви кажа, че в този свят в тела живеят много умрели хора. Старо мислене те изглеждат живи, защото вървят. Нямат нищо общо с живота. Те са умрели, само че някой от тях и те не го знаят. За да притежаваме свобода, следва да се ограничим сами. Нашия враг е наш таян съюзник. Всеки търси истината, но само на Бог е известно кой я е намерил.